Újságíró, televíziós szerkesztő szerkesztőriporter, így lehet titulálni téged. Tudod, mi szoktam gondolkozni a műsorok elején? Na, kivele. Elmondom. Azon, hogy, hogy induljak a leges legelején. Te hogy szoktad indítani? Van beszélgetős műsorod? Igen, igen, nagyon jogos a kérdés és a felvetés. Amikor szóba került az, hogy nem csak a híradóban fogok dolgozni, a Pézs TV hiradójában, hanem egy műsort fogok kapni, egy beszélgetős közéleti műsort, egy 20 perces rögzített műsort, akkor készítettek próbafelvételt ezzel kapcsolatban, hogy ez hogy megy nekem, vagy alkalmas vagyok -e erre, ami teljesen jogos volt, mert nem volt ilyen típusú tapasztalatom. És amikor kiderült, hogy ez valószínűleg működni fog, a léc át vagyjon ugorva, akkor néhány megjegyzés volt, és néhány technikai észrevétel, és az egyik volt az, hogy egy kicsit rövidebb legyen a bevezető. Felkonferáltam, és akkor ugye a turizmusról volt szó, hogy ebben milyen lehetőségek rá jelenek Pécs, stb. De hát, hogy ezt azért nem kell olyan nagyon hosszan mondani. És azt kell mondjam, hogy teljesen jogos volt a kritika. Szóval én valahogy olyan néhány mondatnál többet nem szoktam erre szánni, De azért most ezt olyan nagyon könnyű mondani, de megvalósítani annál nehezebb, mert mi van akkor, hogyha ha mondjuk egy kicsit nehezebb a szituáció, tehát, hogy mondjuk több információt kell elmondani hozzá, kicsit a háttér bonyolultabb, most akkor, akkor mit tegyünk? Mondjuk azt, hogy igen, igen, ez bonyolult ügy, de majd mindjárt beszélgetünk kedves vendégünkkel, aki itt van. <gül> Na most ezt, ezt csináljuk mer úgy... tulajdonképpen? Igen. Igazából hát, tulajdonképpen e igen. E igen. Ez senkinek semmi köze, hát ezt oldjuk meg mi. Na de hát mégiscsak most nála eszembe jutott, hogy van egy felvezető szignál, úgy általában a műsoroknak, vagy úgy kezdik a beszélgetést, üdvözlöm a kedves tévénéző hallgató. Na de hát ez most minek? Hát már annyi minden változott. TikTok, ugye egy másodperc, ott sincs, az nem azzal megy az idő, hogy bevezetjük. Teljes mérték egyetértek, és támogatom az általad elmondottakat, az jut eszembe hirtelen, hogy ha már rádiózás is volt közelmúltban vendéged, Majoros Kovás Miklós, mert ugye most ezt a nevet használja már jó pár éve, aki nagyon-nagyon szép orgánummal rendelkezik, és egy igazi rádiós ember, például vele kapcsolatban is szerintem igaz, ami, ami általában a rádiósokra jellemző, hogy őket azért egy bizonyos időszakban legalábbis megtanították szépen beszélni. Tehát, hogy voltak azért beszédtanárok, voltak ehhez kapcsolódóan feladatok, és meg kellett felelni bizonyos elvárásoknak. Na most, ha már rádió, akkor eszembe jut Szilágyi János például, aki azért egy nagyon nagy név volt, meg hát most is az, csak hát nyilván most már hajlott kora miatt ugye nem annyira aktív, de ő volt az, aki mert úgy kérdezni, és mert olyan lenni, amilyen. Tehát, hogy hmm. például ez igaz a felvezetésre is, amikor egyszer a fábrival készített egy interjút, akkor ott se volt különösebben hosszú felvezetés. Mindjárt az volt az első kérdése, hogy mondta mikor haragudtál utoljára, és te, te mikor és kire tudsz haragudni? Na, akkor, akkor válaszold válaszol meg. És te? Ő, és igen, te? Igen, nem, nem, Fábri... nem, nem, most te. Most te, most te. És te mikor és kire haragudtál utoljára? Ellopom ezt a kérdést. És felteszem neked. Válasz? Szóval? Ja, értem, értem. A válaszom az, az hogy. Mert nem vagy az a típus. nem is személy, igen, nem, nem is feltétlenül személyre irányul ez, hanem arra, akkor a kicsinyesség az például az nagyon, nagyon rosszantani, uh -huh. a szüklátókör, meg az, amikor, amikor valami, ami egy ötlet, egy újdonság, egy elképzelés csirája, akkor az már mindjárt el van folytva azzal, hogy úgyse lehet, nem megy, nincs rá pénz, ne erről tessük, és a többi. <gül> és akkor, hát igen, ilyenkor nem biztos, hogy 120 per 80 a, a Tehát egy te kicsit akkor haragszol. Tehát uh -huh. lehet, hogy akkor 121-re is akár fölmegy. Uh, uh, igen, szóval ilyenkor haragszom, mert, mert érvekkel természetesen szívesen venném a vitát, de akkor azok érvek legyenek, tehát akkor az, az legyen, hogy ahogy a dolog miért nem működik, mi akadályozza a megvalósítását, mármint technikai vagy egyéb körülmények, de, de amikor valaki csak károkoz, az, azt nem szeretem. Akkor térünk vissza a Szilágyi Jánoshoz és Fábris Sándorhoz, ha azt nem fejezted be, akkor bocsáss meg. Igen, Igen és be? csak amiatt, és itt szeretnék mindjárt egy, sőt nem egy, hanem több dicsire szóval élni feléd, mert a Szilágyi is olyan, hogy mer úgy kérdezni, és úgy végigvezetni a beszélgetéseit, hogy úgy azt kérdezi, amit ő szeretne, és ezáltal kizökken abból a megszakadt mederből egy-egy ilyen beszélgetés, hogy igen, de akkor hova jártál iskolába, és akkor most a fél hogy Várjál, Andrés, várjá, is, is, is, hova jártál iskolába, de nem, nem, nem, nem, nem ez most azt volt. Viszont most az jön, hogy most azt mondják, azért hívta föl a Gerner Andrist, azért beszélget vele a Varga Zoltán, mert ezeket a szavakat akarja hogy jaj, de jó, jaj, de jó. Nem. Majd A cáfolom, tehát a, a ügyvédem útján is tiltakozom ez ellen, mert ez tényleg így van, hogy hogy te is szakítasz ezzel a, ezzel a konvencióval, hogy, hogy akkor ilyen adatokra, tényekre épülve, tehát gyakorlatilag egy ilyen állásinterjú szerűen a, az alanyt kérdezni, hogy akkor, akkor 82-ben oda kerültél, és az milyen érzés volt, és akkor 90-ben kaptál díjat a szakszervezettől, hanem... Valahogy vezet szerintem szerintem az ösztöd, meg az érdeklődéset, hogyha én ezt jól érzem. Vagy talán valaki valahonnan, ugyanis maga ez a beszélgetés, ez úgy indult, hogy jött tavaly november, 2024 novemberében, valami így pung így leesett. De most nem én vagyok a lényeg, hanem te. Az előző beszélgető partnerem, ő Tamás Éva, a Tamás Éva játéktára, illetve gyógypedagógus és ismeretet. Pici, még mindig Pécsnél tartunk nagy részt, hogy a pécsiek jutnak eszembe, hiszen Pécset éltem Magyarországon, 42 éves koromig, mindenki feltehet a következő beszélgető társának egy kérdést, én téged is meg kellek majd, ami értekezésünk fégén, jó, hogy ezt jó. majd tedd meg. Nem tudom, már most mondom, nem tudom, ki lesz a következő. É, kérem a következőt ugye doktor Bubóval. Szóval az ő kérdése így szól: Te mit teszel meg önmagadért? A saját jól létedért? Eszély típusú kérdés. <gül> Ö, hát Tamás de, Évától milyen de, legyen? Igen, azt hiszem, hogy csak részben eleget, és uh, még azért uh, jócskán van tendivaló etéren. Oké, okay, ne hát, nem, nem, nem. Nyilván... Mondd el konkrétan, hogy mit teszel, és akkor én utána piszkálok, jó? Jó. Hogy azt mérnem? Jó. Jó. Én úgy, ér, úgy érzem, hogy szellemileg igyekszem karban tartani magam, tehát hogy ez, ez azt jelenti, hogy lehetőleg több információt megszerezni, képben lenni dolgokkal. Tehát ez... Ez a része azt hiszem, hogy megvan. Én azt is gondolom, hogy, hogy azok, akik fontosak számomra vagy közel állnak hozzám, azért foglalkozom velük, tehát hogy azért igyekszem kifejezni azt, hogy, hogy ez így van, és hogy fontosak, és találkozni velük, tartani a kapcsolatot. A saját szakmámban igyekszem követni a trendeket, ami egyáltalán nem olyan könnyű. Nyilvánvalóan úgyse tudjuk elkerülni, hogy ne beszéljünk a mesterséges intelligenciáról. Igen, de, be, benne van a tartsójunkban. Igyekszem, loholok utána, próbálom követni a, a trendeket, meg hát az, hogy ez hogyan befolyásolja a, a mi szakmánkat, meg az életünket. Ahol azért hiány mutatkozik etéren, ott, ott nyilván a testi egészségre többet figyelhetnék, vagy több hangsúlyt adhatnék ennek, mert sajnos a sportolás az úgy van jelen az életemben, hogy ezek ilyen, ilyen időszakok, hogy na most akkor nekilátunk, és akkor most. Csak sajnos ez az és akkor most, ez, ez olyan egy-két hónapig tart, aztán akkor valami eltéríti ezt a vonatot a vágányról, és akkor persze nyilván megint jöhet egy újrakezdés, de hogyha ebben mondjuk több folytonosság és következetesség lenne, az biztos, hogy... Használna. Én is lusta vagyok, jó? Vagy várjál, vagy, meg, meg mindig magamra mondom inkább, és nem másokra kenem, hogy én is lusta vagyok. Voltak nekem is olyan időszakai, amikor nem voltam az. Megfogtam a kilincset, lenyomtam, kimentem eleve, tehát eleve ki kell menni a házból, de el kell valahogy indulni. Na most ezzel az elindulással van szerintem nagyon sok embernek problémája. Igyekez, menj, fogd meg, majd azt a kilincset, vagy tudod mit? Most abba hagyjuk, itt hagyok egy óra csöndet, és közben mi, mi mind a ketten kimegyünk a házból, megfogjuk a kilincset, és mozgunk. Amikor azt mondják, hogy ha fejben jól vagyunk, akkor nagy baj már nem lehet. Képzeld el, hogy hozzá nagyon sok kérdést írtam, mert egy puff így kiesett belem. Meg, megnézem az elejétől. Jó, ha el tudom olvasni, akkor fel is teszem, mert nagyon gyorsan jöttek. Azt mondja, hogy van műsorod, ugye, és könyved is. Vagy négy, négy, négy igazából, négy. mert a, a ugye kettő van a, a sajtótörténeti vonatkozásban, egy rádió és egy pécsi televízió történet, és két folklóros, tehát... Na a tájékozatlan egy, egy... és ezt bevallom, és bocsáss meg, Ég kettőre igen. biztosan emlékeztem, de a, a négyre nem. Miért? Igen, mert abból az egyik egy felkérés uh -huh. alapon, a Misina 25 az első tíz évvel fotókkal, meg persze visszaemlékezésekkel, oral history módon, az az én fő módszerem, és azt szeretem nagyon. Uh -huh. Másik pedig, hát van ez a Déli Kapu Folklór Szövetség, ez tömöríti gyakorlatilag a a legjelentősebb szereplőit itt a, a pécsi és a déldorántúli folklor életnek, tehát néptáncegyüttesek együttesek elsősorban. Ennek a története, illetve hát egy rég valaha volt együttes a pécsi kiszöv néptánc együttesnek a története, annak egyébként édesapám volt a vezetője 12 évig annak hmm. idején. Meg hát előtt a mecseknél kezdett, mecsek együttesnél, alapítótakként, később szóltáncosként, szóval neki a sokáig a folkor határozta meg a, az életét. Ebből áll ez a négyes fogat a könyvek. Természetesen most ki kellene emelnem a médiános könyvedet, hogy olyan fogalmazok. Most eszembe jut az, hogy szinte mindenki pécsek közül mindenki tudja, hogy relatíve. A meccsek együttes, miről is szól, Több, nagyon sokan kötődnek hozzá. Emeljük ki, Emelhetjük piszit a könyvet, hogy miért azokat tettet bele, akiket én miért nem vagyok benne, mondhatnám így, de így nem teszem fel ezt a kérdést. Miért azokat tettet bele, akiket csak egy ilyen alapcsomag, hogyan válogattad össze, a mi alapján? Én nem mondom, hogy ismeretlen számomra ez a kérdés. Különösen, hogyha mondjuk elmondanám, hogy, a, hogy már a készülés időszakában, meg a megjelenés előtt, hogy mi történtek, és hogyan, akkor az abban tudnék szerintem neked érdekeset, és új hát kérlek mondani. is akkor most, triplán. De, de, igen, tehát ne, ne uh, suhintsam el ezt azzal, hogy majd megírom a uh -huh, vélettörténetemet örekoromban és majd akkor elmondom. <gül> Jó, de választolok nyilván a kérdésre. Nehéz az ügy, ugyanis, hogyha azt nézzük, hogy a körzeti stúdió, tehát a magyar televíziónak voltak ugye 1976-tól körzeti stúdiói, Először Pécs-Szeged, aztán utána kiegészült ez a hálózat más településekkel, és ugye Pécsen, 82-től volt a városi Közösségi Televízió, tehát 10.000 lakásba elérhetővé vált egy egy televíziós szolgáltatás, majd néhány évet kellett csak várni, és elindult a Városi Televízió is. És akkor ezt, hogyha megnézzük a körzeti stúdiónak a 35 évét, amíg létezett, a városi televíziózást, a kábel tévét, meg hát még, hogyha megnézzük azt, hogy az egyetemi tévé, Unif tévé, a kis rendszerváltás utáni tévék, tehát Baranya tévé, Mecsek tévé, egyéb, hogy kik, és menjen működtek közre, ez ilyen 400-450 számot. na most azért kodáltam. az egészet nem mond el, viszont bocsáss, hogy szabadba vágok, a, ebből a 400-as, akár százas közegből random, jöttek a szereplők vagy csak ennyit mondjuk? Hát, a, a, igen, hát azért azt mondjuk az nyilván nem, nem fedni a valóságot hogyha most így egyszerűen csak úgy becsukom a szám és akkor így bökök ö, nevekre tehát ez nem így történt azért volt ebben természetesen tudatosság tehát, de ez a te hát, tudatosságod ő, volt? Tehát te, igen. ezt tehát te, vagy? Nem szólt, tehát te vagy? Nem szóltak vele, tehát nem volt olyan, hogy, hogy márpedig, hogyha valaki nem lesz benne, akkor aztán írunk burgum Igazából én ezt úgy terveztem az elején, mivel tudtam azt, hogy, hogy sokkal többen lehetnének benne, mint akik belekerültek, hogy ennek lesz egy második része, vagy egy második fejezete, vagy, vagy hogyha eltelik néhány év, az is egy megoldás, hogy akkor akkor újra elővenni az egész történetet, és akkor beletenni a, azokat a, az embereket is, akik az elő, előzőben nem voltak benne. Nézd, hát a, természetesen, akik vezették a, ezeket a stúdiókat, szerkesztőségeket, az ő megszólaltatások indokolt. Hát indokolt azoké, akik nagyon hosszú időt töltöttek el szemben azokkal mondjuk, akik csak egy-két évet vagy éppen, hogy csak belekóstoltak akkor mondjuk azok az operatőrök előnyt élveztek, a, akik még dolgoztak 16 mm-es filmmel is, és hosszan utána évtizedekig, mint, mint azok, akik fiatalabbak és más generációt élveznek. Volt egy alapot, ez alapján választott. Ők csak Igen. a médiában dolgozók, akikről most értekezünk, ugye? Igen. Szerinted, ha nem médiában lévőkkel értekezik valaki, és most nem rád gondolok kimondottan, Igen. hanem csak Igen. úgy az, emberi, az emberekkel. Van ilyen műsorod? Volt ilyen műsorod, volt ilyen írásod bármi idézőjelben? Tehát amikor csak az emberekkel, csak maga az ember, érdekelt? É, igen, hát, igen. Tehát mert hogy a, ami, mindenkinek van valami története. Az, tulajdonképpen most megfogtad szerintem a, a, a lényeget, vagy a, hogy szokták ezt mondani a szarva a tűnyit, uh -huh, hogy, lehet, ébjesen, hogy az emberi teljesítmény az nagyon-nagyon érdekes. Sőt, tulajdonképpen az érdekelt mindig a legjobban. Az emberi az, teljesítmény? Igen, igen. De Tehát bár az, mindenkinek oké. van hát teljesítménye. Keresztül... Igen, de mindenkinek van teljesítménye. Ja, most mondom azt, hogy egyébként lehet, hogy néha berét fogok szólni, és ezért elnézést kérek, te is szólj igen, vissza, persze. mert hogy beszélgetünk, és veled, ugye az egyezetés során mondtam, hogy ki foglak csinálni, most ezt nagyon idézőjelben mondom, vagy nem igen, tudom, mit igen. mondtam, hogy fogalmaztam, és ez teljesen jó értelemben, mert jó értelemben szeretnék veled vitatkozni, nem vitába szállni, hanem inkább értekezni hogy a vitatkozás az vitatkozás, ez nem annyira jó, de... Na, Azért ez a teljesítmény, tehát mindenki teljesít. Az már egy más kérdés, hogy tud-arról -e beszélni, tehát ha nem médiában, nem híres ember, nincs olyasfajta olyan tehát mi a kimagasló. Nem mindenki szeret beszélni, nem mindenki szereti elmondani, Akkor... ami vele történik. Igen. Ez ebben te. Átlag ember é, és, egyébként, ez kit és, és egyébként sokszor van, hogy például egy mesterember, aki itt nagyon-nagyon szép széklábakat farag, vagy majd nagyon-nagyon míves tárgyakat hoz létre, és hát szegény, úgy, úgy olyan szkótlan, úgy alig lehet kihúzni belőle valamit Igen. most akkor, akkor mi csináljunk. Tehát általában ilyenkor jó írni róla, ugye, amikor Igen. nem kell hanganyagot Igen. létrehozni. De én azt mondom, nem akarom kikérni ezt a teljesítmény témát, mert, mert igazad van, tehát én a teljesítményen azt értem, vagy azt is értem, hogy ha valaki mondjuk 30 éven keresztül, most mondok egy számot, minden nap izletes ebédet, reggelit és nem tudom mit főz, és azt mindig minőségi módon csinálja és megbízhatóan, az az én szemben nagyon-nagyon nagy teljesítmény. Tehát semmivel sem kisebb teljesítmény, mint hogyha valaki PhD, habil, debil, doktor fokozattal rendelkezik. Valóban, tehát tök az, hogy mindenkinek van teljesítménye, csak hogy én az ilyeneket is teljes mértékben ide sorolom. És vannak azok az emberek, akik vagy magukban is tartják, ne talántán az akár jót, akár rosszat. Itt nem ezen van a hangsúly, hogy valaki mondjuk, Úristen, milyen nehéz életet él, és akkor őt meg kell szólítani. Szerintem mindenkinek van ilyen is, olyan is az életében. Na, sőt, és itt vagyok, neked most, ami eszedbe jut, amikor mélyen voltál, mit tudom én, ha szabad erről beszélni, szabad? És eszedbe Lesz, jut hogy mi volt az? Hogy jöttél ki belőle? Na most ugye ezt azért kérdezem, mert nagyon sokszor elhangzik, nem mondok neveket, ismert emberekről van szó, szóval hogy azt mondják, hogy épp ma hallottam egy ilyet. Mindenemet elveszítettem, mindenkit elveszítettem, és eltelt két év, és felálltam. De az nem hangzik el, hogy mit tett abban a két évben. Honnan lett hirtelen újra, mert azért két év alatt, ha mindent elveszített, hogy lett egyszer csak? Tehát valami ilyesmi volt, Hát volt mondjuk egy, egy olyan most ez, hogy ez, a, ez a, a, a leg, azt nem tudom, de hogy mindenképpen toplistás, uh -huh. tehát dobogós történet. Amikor a Panon TV-nél voltam és ott eltöltöttem azt a bő egy évet, csak hát közben bizony-bizony rájöttem már az elején, hogy úgy dolgozom önkéntesként, hogy közben azért fizetést kellene kapnom. És közben ezért én kiváltottam egy vállalkozóit is. Jobban és jobban elmaradtak ezek a fizetések és pénzek, és akkor jöttek ilyen fajta ígéretek, hogy de majd akkor ezt rendezzük, és akkor majd minden rendben lesz, és rájöttem, és hogy ez nem, nem fog igazán megoldódni, tehát hogy nincs megoldás, és persze továbbálltam és léptem, de az sem volt egyébként egyszerű, lett új munka, de azért mondjuk abból az egészből kikecmeregni, kikeveredni, és bizony nem egy, meg két nulla volt a, ott az összegnek a végén, amivel tartoztak, az, az mondjuk egy ilyen, igen kemény helyzet volt. Na most önnek a kérdések, Tehát, tudod, hogy ha barátoddal beszéled ezt meg, és ott állíts meg engem, ahol úgy érzed, szóval, hogy miért nem álltál föl korábban, miért hittél? Mert ugye itt azt igen. mondják sokszor, hogy kettőt lehet adni, vagy nem tudom, mindenki. és akkor azt mondom, fölállok az asztaltól, de azért ezt tudjuk, hogy ez nem ilyen egyszerű. Nem, nem ilyen egyszerű, de jogos ez a. a... Kritika egyébként, mert, mert ez persze, amikor ebből már lett ügyvédi felszólítás, meg egyéb, ment, ment ez tovább, utána az, a, az egész történet. Más kérdés, hogy, hogy persze egész véletlenül semmi nincs ugye, az illetőnek a nevén, uh -huh. <gül> és azért semmit nem lett még rajta. De hát ez a véletlen valahogy így hozta. Szóval ott mondták nekem ezt, még egyébként a rendőrségnek a gazdaságvédelmi alasztalján is, hogy, hogy hát ezt én nem gondoltam, és hát sokkal előbb kellett volna meg. Igen. Jogos. Én ezt csak azzal tudom magyarázni, hogy bennem volt egészen gyermekkoromtól egy ilyen teljesen határtalan naivitás, tehát, hogy... Ezen lovagolni valaki, fogok, bocsi, mit mondasz? Igen, igen tehát, ez, ez, ez, És én nem is mondom azt, hogy ennek írmagja sem maradt azóta, de nyilván szerencsére nagyon radikálisan sikerült csökkenteni a, ennek a mértékét, de sajnos ebben az időszakban ez még így volt, hogy aki engem odahívott a tévéhez, nem azért nem mondom a nevét, mert engem aztán nem izgatna, hogy most ö, rossz néven hogy ha kimondom a nevét, hanem egyszerűen nem méltó arra. De tényleg jobban voltunk, és eszembe sem jutott az, hogy, hogy egy Léptem. ilyen fog utána történni. Ez volt az igazi probléma. Akkor most ugorjunk a gyerekkorba. Te hoztad ilyen szinten igen. szóba. Miért voltál naív igen, szerinted? Igen. Ebben az esetben, vagy miért vagy naív? Volt ott, hát most talán az ilyen gyári, gyári kiszerelés, nem? De hogy? Szülőtől? Nem tudom, hogy ennek van. ugye van az, hogy Ö... ugye, megfogjuk a számítóképet, kitalálta az ember, az ember, kitalálta, betápláljuk, és az jön vissza, amit betettünk, ugye, hát mondják... ész, Igen, tehát most valószínűleg a szeretetteljes közeg, amiben én születtem és felnőttem, az nyilván hozzájárul ahhoz, hogyha valaki amúgy alapvetően is naív nem biztos, ezt csáfolom, nem biztos, hogy szeretetteljes közegből hozunk egy nagyövitást, ez jó. nálad így van. Tehát édesanyáddal, édesapáddal te jó kapcsolatban léteztél, Igen. éltél. Mi az első Igen. képed, ami beugrik? Mindig, mindenkit uh, ugyanezt kérdezem. Igen, igen, a másik beszélgetésekből is ez izgalmas kérdés, úgyhogy egy kicsit készültem rá, bevallom. Ah, az nem a, az Ön, nem a mostani de, pillanatnyi. Igen. Persze. Jó, de, de, de ez ment volna akkor is, hogyha ha most kérdezed. Szóval érdekes módon az, az ami úgy beugrik, hát ugye egyszerre azért több is, tehát most ez ilyen három-négy éves kor, mert én nem tudom egyébként, hogy, hogy, hogy annál korábbra úgy szoktak emberek emlékezni. Há, hát egy mondja, igen. Korát, azok már annyira ilyen minimális képek lehetnek szerintem. Az óvodában, a, a Barna Virágosba jártam, Kertvárosba, és ott az egyik társam szólt, hogy hogy nagy át, és akkor én meg elkezdtem futni, jól megbotlottam, és természetesen úgy estem el, hogy a hoblakomat vertem be. Persze nagy volt az ijegység, keletkezett egy jó nagy seb, de akkora ugye, hogy gyerekklinika, össze kellett varni, stb. És az igazság, hogy az egészből nem is a fájdalom, vagy ez a baleset, vagy nem tudom, hogy nevezzem, ez maradt meg, hanem az, amit úgy magam körül érzékelek, ez, a, ez az ijettség, és ez a, az, hogy most baj van, és akkor ott a azt hiszem, hogy taxi is volt, akkor a is azt mondta, hogy nem is kér pénzt, akkor most ezért, de ezt már mesélték nekem, most erre ennyivel emlékszem. De ugyanakkor, ugyanebből az óvodából nagyon-nagyon kellemes és jó emlékek is természetesen. Tehát a Tejbegrisztől kezdve a délutáni játékokig mindenféle kellemes hát Tehát igazi óvodás élmények. Mi volt a jeled az óviban? Emlékszel? Autó volt, képzeld el a jel. Nem tudom, te ismerted a Bükös Dilacit? Nem. A MTV Pécsnek a... Rendezője és színházi ember is volt, meg írt is. Nagyon-nagyon jó fej volt, sajnos már nincs közöttünk, és akkor, a, és akkor ő mesélte azt, hogy, hogy amikor a busszal mentünk be, a városban, ugye anyukám is ott volt, meg még valaki a ebből a társaságban, a buszon, és én ott soroltam a, az autómárkákat, az akkori természetesen szocialista okay. autómárkákat, hogy a Skoda, meg a Lada, meg tudta hát, tudtam mindegyiket, hogy melyik, melyik, melyik, meg hogyan. Tehát, hogy igen, volt volt az autókkal kapcsolatban már egy ilyen eléggé korai románc, úgy mondjam. Akkor egyet találhatsz, nekem mi volt? Nem, nem az, nem a semmi. Nem a kazán. Nem a kazán. <gül> Hát várjunk csak. Rádió. Pipa. Ezt nem is értem. Lehet, hogy öregkoromban fogok pipázni. Az apukád, anyukád, ők meghatározhatták, hogy te ki vagy most? Tehát, hogy te a médiában dolgozol? Hogyha elmondom, akkor abból nagyon egyértelműen lesz majd az az igen válasz, de mm -hmm. utána akkor egy kicsit majd cizellállom a... Jó. A kérdést. Hát édesapám ugye középiskolai tanár volt, tehát villamosmérnök, és elég igen sok tárgyat tanította hát a leghosszabb ideig az 500-as szakmunkásképző intézetben, tehát környezetvédelemtől kezdve villamoságtan, stb. És hát emellett vitte ezt a vonalat, amiről ugye meséltem. tehát koreográfia, egyéb együttes vezetés. Az 500-asnak is az együttesét vezette. Ez volt a, a foglalkozása, meg az életpályája. Hát édesanyám pedig ugye, pedagógus szintén, de igen hamar elhagyó lett, mert 1974 az 74-től már a Dunántólinak lónál kezdett el dolgozni, két évig. Ott van. És akkor utána pedig a Pécsi, MTV Pécsi Körzeti Stúdiójának lett az egyik alapító, szerkesztő riportere, meg később műsorvezetője, amiből nyilván következne az, hogy akkor, akkor én velem ilyen helyzet. Most De Az az igazság. Nem, nem. Igen, most a, a kis az annyi, hogy természetesen nagy hatást gyakorolt rám az, hogy én bemehettem a stúdióba, meg a vágószobába, meg lehettek ilyen élményeim, meg elmehettem egyszer-egyszer forgatásokra, még a Latvia nevezetű mikrobusszal, mm. lettországi okay. autogyárnak a csodás termékével. Tehát, hogy természetesen ez, ez fontos volt és, és lényeges, de én azt hiszem, hogy rám még nagyobb hatást gyakoroltak bármilyen meglepő azok az amerikai filmek, amikor, amikor tud megjelenik az újságíró. Tehát aki, aki a tényfeltáró, aki, aki nyomozza, aki egy hónapot, két hónapot, bármennyit rászán egy ügyre, és, és ez az egész világ ez, az akkor nagyon vonzott. Hát lehet, hogy, hogy a kettőnek valamilyen ötvözete ez. De ez jó, amit most tökélet. mondasz, ebben most beleéreztem, belegondoltam, és abszolút te vagy, igen, tényleg tehát ahogy én amennyit ismerek belőle, tehát nem nagyon ismerjük egymás, is most el kell mondanom, de amennyi átjött belőle, ezt, ezt, ezt elfogadom. Elfogadom. Akkor továbbítottam? Tehát akkor a mentorom lesz ezek szerint ez után. Jó. Igen. Igen. Jó. Mi hajt téged az életedben? előre? Hát az, Hát az, hogy most mondom, ugye a szakmai vonatkozásban. Bármi. Az, hogy, hogy amit elkezdtem ezekkel a könyvekkel, ami hely történet azért elsősorban, tudjam egyszer majd folytatni. Tehát, hogy én nagyon-nagyon szeretek történeteket menteni. Tehát igazából itt arról van szó, hogy amikor ugye mondjuk azt, hogy az idős emberek, hogy oj, és akkor a bácsi, olyan aranyos mindig, amikor mesél, hát igen, csak szegény Józsi bácsi meg fog halni, és senki nem menti meg a történeteit, mert nem írják le nem rögzítik, és éppen ezért nem maradnak meg. Na hát éppen és, ezért beszélgetek az úgynevezett hát nem átlag, de szerintem mindenki az, minden, szerintem mindenki átlag ember, tehát lehető király, királynő, meg nem, én nem tudom, mi a, mi a legmagasabb poszt itt a földön, mi, mi a legnagyobb titulus, vagy pozicionálás, király, királynő, nem? Hát szerintem az igazán Ők is az átlag. átlagok, most én szerintem, a, a, tehát nem tehetnek Aha. Vagy egy ilyen uh, szultán, tehát az, az, az, az, a kategóriában Nagyon. szerintem ez lehet egy másik világvallás, vagy, vagy kultúra, de minden kb. itt megállunk. Mm -hmm. Igen. Most no, aki nem lesz, lesz király, királynő, változó. bár akar, de nem az, hát ő is egy királya maga kis közösségében, vagy királynő, nem. Szerintem Igen. ugyanazok a jogaink vannak, csak ez valahogy teljes nelled ferdítve, hogyha én már az vagyok, hogy te mentegetsz, írsz, ez idő kell. Mond már el nekem, hogy hogy írsz egy könyvet? Hogy írtad le? Tehát megfogtad a tollal, vagy a számítógép, mindegy, de te ott ültél, ott ültél, igen. és idő ment vele. Honnan, bizony, bizony, bizony. Honnan volt? Hát, Mennyit hát, ültél százon? Hát igen, ha azt órában mérnénk, bizony, akkor, vagy ha azért kapnék mondjuk órabért, akkor azért nem, nem jártam volna rosszul. De tudod, amikor van ez a az a Csíkszentmihály professzornak ez a meghatározás, az a flow, ugye ez a flow élmény. Uh -huh. Tehát amikor valamit úgy csinálsz, hogy, hogy tényleg ö, beleérzéssel, és egy kicsit, mintha nem is ott lennél, hanem egyszerűen visz valami előre, és hogyha ilyen módon alkotsz, hogy olyan nagy szavakat használjak, akkor talán nem is tűnnek fel annyira ezek az órák. akkor nem eszel, fogadjunk Mint, hát olyan is volt, Lefloozott igen, De magad, hogy, és hogy, nincs evéshívás. Akartak... Igen, igen, tehát, hogy, hogy tudod, más az, amikor valamit úgy olyan kényszerből meg kell csinálni, hogy most akkor be, egy beadványt most akkor az egy oldal, és azt le kell írni, Jó, és akkor már úgy érzed már a tizedik sornál, hogy akkor már, már nem is tudod, hogy hogy lesz abból egy oldal. Na most óhatatlanul ugyanak a kérdés, hogy ne feled szabad, hogy van egy gyermek? De akkor fejezd be, amit szerettél volna mondani, mert beléd szóltam, igen. Tehát ugyanakkor igen, ugyanakkor meg, tudod, hát van felvett hanganyag valakivel, aki ugye írni. az életét, egy életét interjúban. Hát igen, és akkor csak akkor ugye az, hogy most akkor mit hagysz benne? Hát mi is. az, ami esetleg kimarad? Hát. Többi, tehát, hogy szerkeszteni is kell, tehát nem, nem könnyű kérdés, csak én azt mondom, tudod, hogy amikor előkerül például a 30-as évekből, egy pécsi fesztiválról egy, egy fotó, pláne, amikor mondjuk mozgóképet, mint a Hammerli film, ugye az Egy Nap Pécsen 39-ből, hogy akkor hát mekkora kincs az. Uh -huh. Mert ugye hát nincs is nagyon több, és abból a kevésből dolgoznak a történészek, muzeológusok, mindenki. Hát kérem szépen, ez azért van, mert azt van, aki rögzítette. Tehát azért lehet belőle dolgozni. Az a nagy magyar helyzet, hogy, hogy egy nagyon nagy felelőssége van a jelennek abban, hogy dokumentálja a jelent is akár, meg visszatekintve nyilván a közelmúltat is, hogy aztán majd a 20-30-50 év múlva ez milyen érdekes tudjon lenni. És akkor ilyenkor szokták nekem azt mondani, hogy jaj, hát ez, ez megint ilyen milyen naív dolog, meg úgysem, hmm. meg akkor már kit fog érdekelni, meg valami. Na most, hogyha valaki így gondolkodott volna a 30-as évekbeni Pécsi Fesztiválról, minek fotózzam én ezt le? Minek írja én erről? úgyse fogja érdekelni az 1980-ban vagy 90-ben bárkit. Akkor nem lenne semmi. Tehát akkor, akkor nem lenne semmi dokumentáció. Az Tehát emberről sem tudnánk, tudnánk semmit, a világról, is... sem így van. Tehát akkor nem kellenek tudósok, kutak, többi gondolkozók. És akkor itt jön az idő, van egy gyermeked. Nincs. Van családod, akikkel Család. kapcsolatosan időt kell, megtartanod, be kell osztani. Nincs, nem találtam meg sajnos a, azt a bizonyos igazit, ami nyilván megint egy ilyen nagyon romantikus rózsaszín, ilyen duma, <coughs> és ö, úgy tűnik, mintha valamilyen mellébeszélés lenne, pedig tényleg ez a, ez a helyzet, tehát hogy, ö, ö, hogy nem adtam föl, tehát nem arról van szó, hogy most ö, ez már egy ilyen életre szóló elhatározás, csak annyi, hogy nem volt ebben olyan, típusú szerencsém, meg hát bizonyos időszakokban nyilván nem is tettem meg érte annyit, hogy ez... Ott a kilincs, ott meglegin, a kilincs az ajtó, és... ne felejtel, tehát kimész, futsz egy kört, mész, és Igen, akkor utána és akkor... jön a pink meg megvan, minden megvan, minden megvan. És akkor mind... Így van, így van. No, Azt már megkaptad, hogy akkor te kevesebb vagy annál, mint akinek van gyermeke? Ért kaptál már? Ö ennyire egyenes megfogalmazásban nem, Jaj, de bocs. utalás szinten igen. Mert ugye az van tehát, tudod, hogy, a... hogy mikor lesz nőd, mikor lesz pasid, aztán igen, mikor, mikor házasodtak össze, meg, a lesz, valaki meg. Igen, és akkor eljutunk kodek, és akkor mikor válsz el, olyat is, is meg. Olyat is kaptam már egyéb meg. olyan már volt, hogy ha már ennyi időskorban, akkor már biztos, hogy nem is lesz, uh -huh. és akkor ezt nem tudom, hogy az illető honnan tudja. tehát hogy Mindenki mindent tud olyan, a másik emberről, ez tudott te is. az így van. És meg is fejti az életét a másiknak. A sajátjával mindegy, hogy... Van, de most kérdeztél, és akkor én most megfejtem a tiéd. Jó? Na hát ezért. Szereted egyébként azt, amikor ilyenekkel piszkálódik egymást. Hogy kezeled? Konkrétan ezzel a témával? Bár, Vagy bármi olyannal, amikor az ilyen... van, hogy én, én, én, én... Most én azt mondom, hogy figyelj, András, Andrés, én, a szerintem neked háromféle haj kéne. Egyik piros, sárga, zöld. És szerintem ez nagyon jó lános, már is lenne ott, hogy fúzz, vagy vagy legyen pinknőd? Én, én azt mondom én erre, tudom. hogy szerintem nagyon, nagyon, nagyon nem mindegy az, hogy ezt valaki hogyan csinálja, vagy hogyan mondja, hogyan teszik, hogyan kérdezi, mm -hmm. vagy állapítja meg. Talán van azért egy olyan szint, vagy egy olyan réteg, ami alá vagy, ami betalálsá, hogy se kellene menni az egyik embernél a másik által, de hogyha... Ha mégis valami ilyesmit mond, javasol, hogy te, neked szerintem jobban állna az a, vagy biztos, hogy ez a cipő, ez? hát azért lehet, hogy jobban látna, de még akár mehetünk tovább is, tehát hogy mondjuk uh -huh. nem gondolod, hogy neked meg kéne vagy valami. Én szerintem stílus és stílus, szándék és szándék között azért sok különbség van. Igen, de mindenki tehát... tudja azt, hogy mi a tuti. Például, ha most ugye a az gyermekre igaz. gondol, gyereknevelésre, mindenki tudja, hogy neked szükséged van egy társra, hát honnan, nem miért kellene, mert így vagyunk berendezkedve. Mindenki tud mindent, maradjunk. És, ja, és ez a másik veszőparipám, hogy kérlek, figyelj, is most amit mondok, ezt ne mondd el senkinek, jó? És akkor jön a vászor, hogy jaj, nem az a, nem olyan, a... ez annyira mosolgód, de te is olyan vagy, mindenki olyan. <laughs> mindenki kibeszéli a másikat az úgynevezett háta mögött. Nincs, a, így vagyunk összerakva. Mint hogy van a szemünk, a jó esetben mindenünk megvan, ugye, fizikalitás, a mentális dolgok is. Szerintem ugyanazt. Figyelj, is, de ezt most tényleg de áruld el, jó? Zoli, nem fogom, de hogy fogom? ismersz. És akkor ezeket, ismersz. Nem, nem ismerlek, senkit nem ismerünk, mi magunkat se. Te ismered magad? Igen, és akkor arra megy öt lépéssel, és akkor már nem nem, nem. is. Az te az ismered egészet. magad, Andris? Én szerintem elég, elég jól. Akkor, akkor menjünk hogy... bele ebbe. Ismered-e magad? Milyen olyan de szokásod hogy, van? Jó, mondta inkább, igen? Hogy, de hogyha most például mondanál valamit, ami tényleg most nem így a, a rögzített beszélgetés keretein belül, hanem mondjuk, hogyha a négy szem beszélgetnénk, uh -huh. és azt mondanád, hogy na most tényleg ez, ez azért olyan hogy nem -e? Információ, vagy nagyon bizalmas, akkor én azért nagyon-nagyon igyekeznék, hogy ez így legyen. Tehát, fájna? Hogy Ó, de most itt jött egy olyan sokan... haverom, akinek el elkérő... a... Nem fájna? Igen, igen. Tehát, hogy oda, í... Nem. Tehát, hogy én azt mondom, hogy, hogy, hogy nagyon nagy... nem tudom, minek kellene történni ahhoz, hogy, hogy én akkor azt megszegjem, és akkor mm -hmm. így továbbadjam. Mindemellett nyilvánvalóan Természetesen azért. Fogadjunk, én fél hogy fél meg tudlak zsarolni. Az, én, is, én is beszéltem másokról a hátuk mögött, uh -huh. én is volt, hogy fölültem plegykáknak, stb., mint ahogy ez rólam is volt, meg visszamondták, meg annak a 11%-a se volt igaz, mint Mennyire akarsz se. a testeddel szed, foglalkozni? Ezek mindegyiket... Igen, mennyire szeretnéd megfogni ezt a kilincset most, majd a beszélgetésünk után, és kimenni, beugrani egy gymbe, vagy úszni, vagy nekem teljesen öntetett, hogy foglalkozni azzal, ami, amivel úgy érzed, hogy el vagy maradva. Mennyire akarsz? Százon. Na már itt a hiba, hogy nem mondod ja, azt, hogy az hát 100. azonnal. Igen, száz, kétszázon, igen. Mert ha most kimennél, igen. ha megfognád a kirincset, mire vágysz igen. most a leginkább? Most. Mi jut eszedbe? Most be? itt a beszélgetés után? Ma, nem, most vagy mi a, jut eszedbe, a... hogy mire? Egy jó is ja, egy szeretkezés, egy jó könyv megírása, stb. Most. Most a sorrend se rossz. Legyen így. Ahogy szokták mondani, hogy a sörborpálinka, ugye? Igen. Hát nézd! Jó, nem kell kimondani. Megkapod. Csak nyomd le azt a kilincset. Megkapom. Jó. Nyom, nyomd le azt a kilincset és jönni fog a pink hölgy, akire válsz. Egyébként benne volt azok között, amik, benne volt azok között amiket mondtál. Ezt állárulhatom. <laughs> e, mit csinálsz -e itt a bolygón? Itt a földön? Szerinted? Igyekszem megtalálni azt, hogy legyen valami haszna vagy értelme annak, hogy én ide, ide ö, csöppentem, vagy itt. Ezt az átutazó néhány átutazó? És tudom, és, és tudom, hogy ez is megint úgy hangzik, mintha egy ilyen kellemes szöveg lenne, és egy, egy ilyen jó megúszós válasz, de nem az. De a legkevésbé sem az, ugyanis nekem tényleg fontos az, hogy, hogy legyen valami haszna annak, amit csinálnak. És akkor erre mondok valamit, ami ezt bizonyítja. A legtöbb munkahelyemen, kettőt leszámítva, sosem tudtam azt megérteni, hogy miért nem fontosabb valami, annál, mint hogy csak úgy csináljuk, mert fizetést kapunk érte. Mm. Tehát én nekem ez mindig olyan, olyan, olyan kevés volt, hogy valamit, ezt, gyerekek, ezt miért csináljuk, vagy miért, miért foglalkozunk ezzel? Hát, fizetést kapunk érte. Na de hát, hogyha elmegyek éjszaka vagont rakódni, elmegyek árut feltölteni, amit természetesen most megint nem azért mondtam, hogy bármi gondom lenne ilyen munkával, mert én is végeztem, voltam gyors érteremben is, meg, mit tudom, szórólapoztam is, meg egyéb, de hogy ez nem kevés. Tehát nem, nem jobb az, hogyha van valami még azon kívül, amikor valamit teszel. Tehát most te készted ezeket a, a beszélgetős uh, műsorokat. Most akkor erre lehetne azt mondani, hogy uh, hát jó, persze, mert minden adásba kell egy vendég. Mert <síns> de bocsony, Nem? Nem, de most értem, de értem most amit mondom, ez, ez ugyan. Most Nincs meg, főnököm, hát, vagy hogy van önmagam, kell, mi ketten ezen... vagyunk bent, Na, de és, mi és mi beszéljük ezt meg. De magam magam. ahogy én viszont téged ismerlek, biztos vagyok benne, hogy van valami más is ebben. Tehát van valami olyan cél, egy olyan küldetés, egy olyan érzet, egy bármi, ami, ami ennél több, ami egy kicsit olyan projekté teszi az egészet, hogy ezzel a csúnya szóval mondjam. Tehát, hogy szerintem nem mindegy az, hogy hogy most mondjuk egy televízióban gyártjuk a műsorokat, szakmányban gyártjuk, gyártjuk, gyártjuk, hát hiszen ugye vállalkozók vagyunk, pénzt kapunk érte. Én vagy nem. más az, hogyha mondjuk van egy olyan cél, vagy hát ugye lenne, hogy mondjuk miénk legyen a legjobb kulturális műsor. Vagy a mi meg a legtöbb civilt. Vagy Na, bár, bár, bár. oké, de ez lájkhajház egy kicsit. Venni. Tehát én most azért beszélgetek én emberekkel veled most, Andrés, mert sokan ismernek, és majd sokan be fognak lájkolni, meg sokan meg fognak hallgatni, és él leszek ott az a valaki, hogy a, a Varga Zoltán beszélgetős műsora. És én ezt nem fogom cáfolni. Nekem annyira mindegy, hogy ki mit gondol. Persze nem sokszor fáj, olyat gondolnak, vagy a terjesztenek rólam, ami nem igaz, nem szeretek tehetetlenül tétlenkedni, viszont van az, amikor becsavarodok egy adott helyzetbe, ez megtörtént most az utóbbi XY- időben. És most így ez egy ilyen önterápia is kicsit, és veled azért bátorkodtam egy, egy egész oldalt, az már nálam sok, sok betűt, összeszámoltam hány betűt, ebből azért föltettem ám néhányat, így elsuttyogtam, néhányat azért bele de igen, értem, amit mondasz, de az nehéz átadni az embernek, hogy te most 8-tól 4-ig dolgozó Varga Zoltán, jaj, mikor lesz már vége, mikor kapom meg a fizetését a hétvége, és akkor izé. például itt ugye Angliában azt mondjuk, hogy ja, hát most ma Friday van, akkor most hagyjuk, nem akarunk annyira, Jaj, most hétfő van, most akkor van három nap, amíg szenvedünk, majd jaj, fizetésnap, de jó. De ugyanez, a magyar is ugyanez, nem? De mi lenne, ha úgy dolgoznánk, <tos> hogy úgy ténykednénk, hogy az a miénk? Na, Elmentem az... röplapot hordani, vagy mit mondasz, vagy szórólapoztam, Röplap... <tos> Szóról élveztem, esőben, élveztem, jaj, most miért van tavasz, jaj, most már meleg van, most megint meleg. Jól van lenne, már hűs lenne, hűs van, akkor miért jaj, meleg lenne. De ez hajtja az embert állítólag. Téged akkor ezek szerint itt az hajt, hogy valami azért csak hajt, most ugye azt mondtad, hogy Hát jó lenne, ha úgy ténykednénk, hogy nem csak legyártjuk azt a műsort, hanem tegyünk bele valamit. Te beleteszel, és most kimondom, jó? Én felnézek rád egyébként, te ezt akár hiszed, akár nem, és most sem kell, hogy elhidd, ahogy akarod, az a te választásod, a tájékozottságod és az ilyen jellegű kitartásod és tudásod véget. Ezt még így nem mondtam ki talán senkinek. Más szavakkal másfélet mondtam. Nagyon szívesen, Andris. Lehet, hogy ezért kell most beszélgetnünk, hogy ezt így elmondjam, hogy más is hallja, hogy érzékeljék azt, hogy szerintem te egy... mindenki egyébként, nem mindenki, bocs, tisztelt a kivételek most így rossz értelme, értékes. És ezért teljesen jó, hogy én most beszélgethetek veled. Nekem ez jó. Nagyon önző vagyok Igen. Akkor nehéz megszólalni, mert akkor nem... Mindenki azt vesz ebből, amit akar. Jó, persze, világos világos értem, értem. Egyszer azt mondta nekem valaki, közös ismerősünk szintén te is ismered, lényegtelen ki hogy érti ezt a beszélgető társaskodásos, ezt az egy órát, de mindenki ezt csinálja ma már. Mindenki megfejt, kócs, isten király, tudja a tutit, da és hogy, hogy, hogy, hogy miért hallgassa meg ezeket? Vagy amikor valami extra lesz. Ja, nem tudok extrát mutatni. Vagy, vagy mindenki extrát. Nagy... Mutass egy extrát, amiért meghallgassa minket. Ez az extra. Fog... Ez, ez ismét is téma. Most pont egy sport újságíró kollégával beszélgettem a napokban, és ő mondta, hogy megkérdeztem tőle, hogy, hogy hogy mennek a már letöltés érdeklődés szempontjából a sportcikkek. És akkor mondta, hogy hát, hogyha ilyen. Tehát ilyen sima sportcik, hogy mi volt egy meccsen, összefoglaló, valami, hát semmi különös. Ha kirúgják az edzőt, ha ott hagyja egy játékos a csapatot, ha botrány van, balhív, akkor igen. Tehát most már a sport sem olyan, amire korábban ugye hivatkozni volt szokás, hogy hátulról kezdik olvasni a lapot, ugye, mert ott van a sportróvat és a többi, hanem, hanem ez az iszonyatos információ dömping, mert persze, hogy meg ilyen jó nagy közhelyet mondok, de igaz, ami ránk zúdul, az, mi, az még nehezebbé teszi, hogy valamiből kitűnni, valami, valamivel feltűnni, valami értékessel, érdekessel ö, megmozdulni. És egyébként mondják ugye ezt, hogy a TikTokon is, ugye hát az első három-négy másodperc, és akkor négy. megnézi, továbbhajtja. Sőt, van aki még ugye annyit se. Az aranyhal meg ugye 8 vagy 9 másodpercig tud figyelni, szokták még hozzátenni. <gül> Tehát ő nem megfelelő TikTok felhasználó lenne. De hogy ezt én értem, de én azért mégis hinni akarok, és ezt a közös ismerősünknek is talán azért tudnám mondani, hogy azért mégis hinni szeretnék abban, és itt van még talán ez a gyerekkori naivitásnak a darabkája, hogy azért van igény arra, hogyha valaki meg akar hallgatni egy elemző, beszélgető, bármilyen műsort, podcastot, és akkor mondjuk miközben kocap, miközben főz, vagy bármilyen ezt tevékenységet űz, akkor azt hát tehesse meg, és van igazság abban, amit mond? az illető, hogy a mennyiség az növekszik, és egyre szélesebb ez a kínálat. Tehát nyilván ez jár azzal, hogy már egyre nehezebb választani a sok lehetőség közül. De, de azért szerintem legyenek ilyen beszélgetések. Igen, de kit érdekel ez? Tehát most miért hallgassam én, Varga Zoltán, most teljesen milyen nevet mondok, Igen. a nagyok neveit azt, ha kimondjuk, akkor új, hallottad azt a... Mert ő okos. Mondjuk azt mondom, hogy na ezért, vagy mert ő vicces. És akkor itt lehet sorolni, teljesen mindegy, hogy a, a, milyen kultúra és a, milyen nyelven beszél. Jó, kész, ennyi. Te mi alapján választasz mondjuk könyvet? Mert van egy irányod. Vagy filmnézés. Ajánlom neked ezt a filmet. És akkor azt mondod, vagy megnézed? nem mindegy, ki ajánlja. Itt kezdődik, ugye, nem szimpatikus is. ténykedései a múltja. Hát, tudom én. Ki az a Gerner András? Gerner András, most meghallgatjuk. Meghallgatom a beszélgetést Gerner Andrással. Ki vagy te? Miért hallgasson meg? véged? <gül> nincs jobb dolga. <gül> Na, Kézd, ennyi, ez a legjobb. <gül> De nézd, én azt hiszem, hogy azért itt a, a kóstoló is számít, vagy, vagy hogyha meg lehet ízlelni egy ilyen, mert ez egy beszélgetés sorozat. Tehát, hogyha valakinek nem mond semmit a Laofer Laci neve, helytelenül, pedig fontos lenne, hogy mondjon. <gül> de hát ezt lehet pótolni. Jó, de valaki, vagy, vagy a Kovács Miklós. Várj, várj, várj, valaki ő... hódmezővásárhelyen lakik. Oké, és akkor nyilván nem, nem mondja ki semmit, értem. Jó, az a város már. világos. Az. De akkor én most belehagadtam, mégis most ki ez a laufer, ez ki? És mondjuk be, oda tekeri a, nem tudom, most már tekerni se kell, ugye, csak oda kattint uh -huh. egérrel a 22. perchez, és ott pont közöttetek egy ilyen nagyon érdekes, vagy vicces, vagy, vagy bármilyen Zölik és abból meghallgat mondjuk két percet és azt mondja, hogy na, hát ez egész érdekes. És, a, és ez a Varga ez olyan, olyan évekkel, mert más olyan évekel. na, és akkor így lehet, hogy ezt én hallgattam tovább esetleg. De várják, a lehet, hogy tovább hallgatják, hallgatja. jut eszembe valami, mondjuk um, 72 pusztán lehet, hogy tovább hallgatják. Mert vajon mi ez, ha érted, amit mondtam? Nem Igen. Kell. <laughs> é, és akkor Igen. itt ül két ember, beszélget, és vajon ők a biztos multitrilliárdosok, vagy azt hiszik, hogy megfejtették. Na szóval, te ki vagy, Gerner András? Van egy neved, te mit mondasz, ki vagy te? Mert ilyenkor mindig az emberek az üt eszébe, ami a foglalkozással, és akkor azt mondja. Ja, most ez Igen, tágabb. De te szoktál filozofálni, gondolom. Igen, igen, de úgy nem azzal az igényel, hogy majd legyen egyetlen egy szó, amivel meg lehet határozni azt, hogy Három szó? Hát én azt mondom, figyelj, értékmentő. Értékmentő, ez, ez jó. Hát én az vagy egyébként. Lenni. Én azt az szeretnék lenni. Tehát, hogy. De már ó, vagy, szerintem. Igen, igen, tehát továbbra is ezt folytatni. Ez, ez mindenképpen fontos. Tehát tudom, mint a kis többet csináltuk annak idén a Balatonban is, hogy a kis katica bogarak uszkáltak, és akkor megpróbáltuk megmenteni őket, amennyit, amennyit lehetett. Szóval, hogy hogy, hogy ne vesztenek már el ezek a régió kiment meg? Megmentett már valaha valaki? Meg kell mentenünk, de az a következő kérdés, ez most először ez. Megmentett valaha valaki? Én azt hiszem, hogy igen. Hagytad, vagy... És, és, és itt, és itt egy, nagyon fontos, és egy nagyon fontos közbevetés, és úgy hogy nem felejtettem el, hogy amikor valaki beszél a saját pályájáról, tök mindegy, most híres ember vagy sem, akkor mindig valahogy így ugrálunk, tehát az ilyen szokásos interjúknál, amikor így végigveszik az egész pályafutást. Akkor ide kerültem, akkor a Kecskemétre kerültem, akkor a Nemzeti Sinálásra kerültem. Jaj, És meg és, és, és, és soha nem hangzik, vagy nagyon ritkán hangzik el legalábbis az, hogy na mégis kinek köszönhetően. Uh -huh. Hát apa, te azért nem csak úgy kerültél oda, hogy bekapogtál és bementél. Ilyen történetek is vannak, de azért ez marha ritka. Tehát, hogy hogy ha már mentésről van szó, akkor biztos, hogy a Pallon tv időszak után egy nagyon mentő ötlet volt, és mentéssel ért fel. Mm. Mentés másként, hogy, hogy, a, hogy a múzeumhoz kerültem, és ez Kőhalmi Andrának köszönhető, aki odahívott. Mondta, hogy neki nagyon szüksége van arra, hogy egy munkatársa legyen, és a kommunikációt egy picit... Gatyába rázzuk, és de ez, te, te ez neked szól? Ez nem kapcsolatokat. sajtókapcsolatokat. Tan. Tehát ő igen, rád tehát gondolt. Ő, ő föl, fölhívott, igen, Aha, igen. Ő nem is tudta egyébként felejteni, hogy nekem mennyire rosszul alakultott a dolgom a tévénél, viszont ez pont nagyon-nagyon jókor jött. De ugyanúgy elmondható az, hogy, hogy a Pécsi Napilapnál, a Régiós Tartnál, ugye Szalai Sándor, Sanyi, hát te is dolgoztál de csak később, egy kicsivel, mint én. Akkor Pécs 2010 menedzsment központnál a Ruzsa Csaba és Mikes Éva közösen vettek fel és kértek fel erre a feladatra. És itt a Pécs TV nél pedig földesi virág volt az, aki, és ez is érdekes egyébként a mentés, hogy, hogy én az, azért kerestem meg a virágot, mert el akartam jönni nagyon már a múzeumtól. És az volt az ötletem, hogy hát az online megjelenését esetleg tudnám valahogyan segíteni a tévének és mondta, hogy hát ez egy jó ötlet, de most neki sokkal fontosabb lenne az, hogy valaki beálljon frontvonalba, a híradóba, és dolgozzon, mert most itt egy ilyen időszak van, hogy ez nagyon-nagyon kell. Tehát a híradóba kerültem az elején, tehát ez volt az ajánlat, és én ezt elfogadtam a világtól, és mondta azt, Pécs hogy... Pécs TV, igen. Pécs TV, igen. És akkor, mivel volt egy műsor, aminek nem lehetett tudni, hogy ki lesz a műsorvezetője, Arról volt szó egyébként, hogy a Lászlópál lesz a Lászlópali, csak ő aztán nem tudta elvállalni, hogy lejárjon, aki a belszeralintának a férje egyébként. És akkor hát most ki legyen a műsorvezető, próbáljuk meg ezt is velem. Tehát akkor egyszerre volt a mévízbe dobva, mint napi híradós lótifuti szerkesztő, és egyszerre, mint műsorvezető is. Tehát mondtam, hogy ez azért elég erős, ahogy szokták mondani. Mm -hmm. És akkor abban állapodtam meg, hogy ezt kipróbáljuk akkor egy vagy két hónapig hogy ha működik, akkor működik, és akkor folytatjuk, vagy ha nem, akkor nem, és úgy tűnik, hogy működött, mert azóta így ez folyamatos. Te most jól érzed magadokta, szóval lett... hol vagy? Igen, mert nagyon nagyszerű kis Mit csapat. is, és is Kis, kis <gül> csapat, igen, igen. De, de őszintén mondom szerencsére, tehát nem kell megjátszanom magam és ahhoz képest, hogy milyen kis létszámában, milyen maroknyi társaság ezért, vagy ennek ellenére azért hát elég sok is gyártunk, és azt hiszem, hogy eléggé költséghatékonyan. Tehát, hogy mondjuk azért a 20 évvel ezelőtti Pécs hez képest, amikor azért 40-50-60 ember is dolgozott, szintén egyébként kiváló minőségben, de hát azért az én nagyon nagy csapat volt, és hát a költségvetés sem olyan volt, mint, mint most, hanem ennek a sokszorosa. Tehát ez összevetve azért mondjuk ez uh, szerintem egy kifejezetten jó teljesítmény, amit adunk. De egy... az egészet tulajdonképpen csak azért mondtam el, hogy, hogy igenis, hogy fontos az, hogy, hogy kinek köszönhetünk valamit, és az is, hogy bizony egy-egy ilyen ajánlat, az akár mentői jellegű is lehet. Igen, megmentettek, és te kit mentettél, meg megmentettél-e. Azt hiszem, hogy most, amikor én elmondtam, hogy, hogy velem kik tettek Igen. jót, így én is szerencsére nekem is volt több ilyen alkalom, amikor embereknek így segítettem, és hát ezek közül több olyan eset is volt, amikor az, az azért eléggé komolyan számított. szó. Szóval nem arról volt, szó, hogy valakinek esetleg egy ilyen kis laza, nem tudom, havi egy mellékállást szereztem, hanem, hanem mondjuk azért komolyabb lehetőséghez jutott, de ezt tényleg örömmel tettem, mert, mert miért ne segítsen az ember, hogyha tud? Amikor te meghallgatod a beszélgetésünket, akkor szerinted most, a jövőbe gondolunk pedig csak most van, hogy fogod érezni magad? Hülye kérdés, de nekem csak ilyenek vannak néha. Nem, szerintem nem volt egy sem, amire ezt a jelzőt használnám. Szerintem komolyabbak a kérdéseid, mint ennek gondolod. Ez, ez Miért én, én milyennek gondolom? Igaz? Hát szerintem csak úgy fölteszed, és akkor, Igen? Uh, akkor gondolsz, hogy valami jó frappánsat, vagy jót lehet rá válaszolni, és akkor megyünk tovább, de, de nem, azért ezek mélyek. Én szerintem azért fogom jól érteni, magam, mert hát az egész beszélgetés... Menni, te most piszkálsz hogy? engem? Nem, én ezeket a kérdéseket úgy teszem fel, hogy... Hát kimondok egyfajta titkot, lehet, hogy már elárultam Igen? egy részét, hogy ráthangolódok, beléd megyek egy picit, legalábbis szeretnék telenni, ott bent lenni. Nem, megint nem jut eszembe. Most ne feled, ugorjunk majd ide vissza, kérlek. Viszont megint eszembe, és az éjás, az ai ról nem beszéltünk, nem majd egy következőben, jó? Az éjás sem tud, nem tud válaszolni. Nem tudja megmondani, melyik ez a film. Amikor egy nő azt hiszem, egy nő, de lehet, hogy egy csapat arra már válaszolt, meg megvan a címe, de most így fejből nem tudom. Bemegy egy agyba, az embernek az agyába, egy emberi lény agyába. Megvan ez a film? Igen. Senki nem tudja, és az éjás sem tudja, akkor nem tudom, onnan jön ez bennem. Na az a lényeg, hogy ott bent jár. És, Igen. Igen. és járja az elméjét. Szóval, ezért én nem ilyen durván, de odafigyelek, odafigyeltem rád, csak annyi kérdésem van feléd is, mert tudom, hogy szok, érzem, hogy szoktál filozofálni, Igen. amit ugye egyszer már elmondtam veled kapcsolatban, meg tudom ismételni még egyszer, hogy felnézek rád, úgy mélységében érdekel az illető, akivel épp veled beszélgetek. Szóval, hogy... De mit fogsz érezni? Most, most figyelj, most fogom ezt mondani, és most hallgatod. Mit érzel most? Mit érzel? Szerintem most ugyanazt érzem, mint amit akkor fogok, amikor meghallgatom, hogy, hogy nagyon jól, jól érzem magam ebben a beszélgetésben. Köszönöm, és azt, hogy... jó hogy semmi olyan, semmi olyat nem mondtam, ami ne lehetne vállalni, és bármilyen szempontból utólag arra gondoljak, hogy ú, basszus, az, az, az, az kicsit. Néha azt érzem egyébként, amikor, amikor elhangzanak a beszélgetések, utána a következő napokban azt érzem, hogy és ma azt fogalmaztam meg, hogy nem biztos, hogy vállalom önmagam. Tehát én készítettem az első beszélgetések, az első tíz, nem tudom mennyi, elmondtam én, ezt a műfajt nem gyakoroltam, nem csináltam, tőlem ez távol állt. Én mindig azt hittem, hogy szórakoztatok, aztán közben mit tudom, én mit csináltam. De vannak változások az ember életében. Én most már ugye kifelé megyek, mondják, hogy a hállemez forog, bének mondják, én már a hánál tartok. Szóval, hogy készül egy picit ilyenkor talán az ember agyban elmenni. És akkor ebben is filozofágathatnánk, esetleg még, tudod, mit, fejezd be azt, amit akartam mondjuk, hogy filozofák. most eszembe jutott valami, még egy fontos kérdés, amit szeretnék megkerülni tőle. Szóval. Te azt érzed majd, amit most érzel. És nem mondtál semmi blödséget, semmi hülyeséget, vállalod önmagad. Vállalod önmagad? Igen. Mindig? Igen. Szerintem igen. igen. Tehát, hogy, hogy, hogy nem is volt olyan szándékom egyik kérdésednél sem, hogy tehát ezzel az ilyen mirlegeléssel, hogy akkor uh -huh. kicsit igen, elveszek, hozzáadok, és akkor majd az lesz így, úgy, uh, hanem azt mondtam, amit gondoltam. Más kérdés, hogy nyilván igyekeztem azért az alanyok állítvány többi mondat részekre figyelni, hogy meg is valami teteje vagy értelme ez legyen, de más, tehát más célja nem a közben esetleg egy-két másodperces gondolkodásoknak. Azon te már méláztál, -e, hogy majd mondod, hogy erről ne beszéljünk, jó? Mert ez is még szerintem Igen, tabu az emberek is. életében. Hogy meghalsz, és mit hagysz itt? Már azt említetted, hogy az értéket szeretnél teremtvén itt hagyni, és adni, hanem hogy bírod a halált, beengeded? Szabad erről beszélni? Igen. Igen, igen, szabad, hogy ne. Az egyik barátommal is beszéltünk erről nem olyan régen. Én valahogy másként vagyok ezzel, mint sokan ugye a környezetemben is, amit tapasztalok. Uh -huh. Mert valahogy úgy, úgy, egy ilyen nagyon nagy távolságtartással és egy olyan. olyan Jó, így vannak az emberek is. hogy beszélnek vagy. róla, vagy nem foglalkoznak vele. Én egy nagyon fura lesz, amit mondok, én egyfajta motivációnak tartom, olyan szempontból, hogy mindazokat a célokat, amiket szeretnék elérni, arra ugye szerint egyre kevesebb idő van. De ez nem az a típusú frusztráció, hogy te jó ég, most akkor borul minden, hanem, hogy egy ilyen nagyon jó szándékú intelem és egy ilyen felemelt mutató új, hogy hát bizony, akkor azt csinálni kell. De itt vonatkozik nyilván ez a magánéletre is, tehát hogyha, abban komolyabb terveim vannak, akkor, akkor nem... Meg kell fogni ezt hát az kirincset előbb-utóbb, és Na most, uh, igen, igen, igen, így van. Tehát, hogy arra is Fint. igaz, de a szakmaira is, tehát, hogy azért ne legyenek illúzióink, hogy uh, nyilván szépen lenne egy olyan egészségi állapot, ami, ami folyamatosan előre haladva az ember lépeget 5-10 éveket, és akkor mindig egyre jobban kicsattan az egészsége. <gül> azért ez ugye elég ritka, tehát, hogy inkább fordítva szokott lenni. Mindaz, amit még munkát el kellene végezni és a célokat teljesíteni, interjúkat csinálni, könyveket írni, és a többi, és a többi. Meg van egy nagy tervem egy nagy orálhisztori archidummal kapcsolatban is, de ez most mindegy, hogy hát azért jó lenne, hogyha ez mind akkor történne meg, amíg azért úgy nagyjából jó egészségi állapotban. Oké. Egyáltalán tehát, nem hogy, erre gondoltam. Szóval, amit, tehát teljesen jó, amit mondasz. Bocsánat, igen, fejezben? Hát ez is számít, de hogyha a kérdésed arra vonatkozik, akkor nincs bennem ilyen típusú félelem. Tehát, hogy akkor ez most majd... Oké, okay. most el tudnál mindent akar... engedni, ami ott van körülötted? Tehát nem mondom, hogy hajléktalanná válj, nem így, igen. hanem elég lenne, nem tudom, most így nem akarlak faggatni, hogy milyen ház, lakás, hány termékek, igen, milyen dolgok, de igen. hogy el tudod képzelni az hogy most ott vagyunk, mit tudom én, ki mit gondol éppen, ki hogy fogalmazza az átlépését, hogy ott vagyok abban a szituációban, és most megyek. El tudod engedni? Az elengedés, ez mi? Ugye mindenki mondja, hogy enged, el, tanuld, meg azért születtél, igen, igen, meg ez szóval, ébszerű. Tehát, hogy igen, igen. elég tudással tud, tudnál távozni, akkor, amikor ennek helye lesz, nem most? Van egy ilyen érzeted, szerinted? Igen. igen, szerintem igen. Én nekem valami olyasmi erről az elképzelésem, hogy én azt szeretném nagyon, hogy valami olyasmit tudjak létrehozni, jó, most az lehet több is, de amikor nem hogy egy, azért sikerülne, ami tőlem függetlenül is azután működik, és tovább él. Tehát most mondok neked egy példát, a, nyilván ismerős lesz a Rádai Mihály neve, unokáink sem fogják látni, Magyar Televízió, 30 évig tartó műsorfolyama, és most gyakorlatilag az, hogy ő maga, tehát a műsor sincs már, meg, a, meg hát ő maga is elmúlt már néhány éve, ettől függetlenül az Országos Falu és Városvédők Szövetsége az él és virul, és működik. És és továbbra is olyan célokat fogalmaz meg, és teljesít, mint korábban. Tehát, hogy jó lenne valami olyasmit, és ez fontos cél, létrehozni, megalapítani, megcsinálni, ami, ami nem attól függ, hogy én meddig teszem bele az energiákat. Mert most fotózni is nagyon szeretek, tehát az hobbi szinten úgy megtanultam egy eléggé tűrhető minőségben ezt művelni, de hogy hát ezt nyilván értelmeszerűen addig tudom megnyomni az exponáló gombot, amíg, amíg vagyok, ilyen az írás is, és hát csomó uh, mást is tudnék még ehhez társítani, amivel nincs semmi gond, mert ez, ez az élet, babucsai néni, de, de azért ez a, ez a plusz valami. Érdekes, hogy egyébként törfüggel. mindenki le akar tenni valamit maga után, egy nyomot hagyni, Igen. ugye? Mit kérdezni magadtól? Azt, hogy, hogy én boldog leszek -e akkor, amikor ez a bizonyos pillanat, amiről kérdezel, ez eljön. És hogy most teszek-e annyit ezért a pillanatért? Ezt kérdezném magamtól, mert akarsz rá válaszolni? Szerintem még nem. És azt, és azt tudjuk, tudjuk azt, hogy ami, ami ugye nem teljesen igen, az, az akkor inkább nem. Tehát, hogy vannak olyan, olyan dolgok az életben, ami, ami ilyen, ilyen vagy igen, vagy nem. Tehát, hogy nincs az a 60% meg 42%, meg, hanem, hogy... az hát olyan, hogy azt mondjuk, ha teljesen őszinte akarok lenni hozzád, úristen, ezek a fogalmazások. Most őszintén mondom. Nincs ha teljesen... Mi az, hogy te kicsit vagyok őszinte? Vagy őszinte igen, igen, vagyok, vagy nem. Igen, nem, nincs igen. közte, hogy hát kicsit igen, kicsit nem. Mit kérdeznél a következő beszélgető társamtól? Azt kérdezném tőle, hogy, hogy ha, ha, ha lenne egy olyan lehetősége, ismerős lesz persze azért a keret, de, hmm. de engem tényleg érdekel, hogy mi az az egyetlen egy könyv, ha csak egyetlen egyet vinne magával arra bizonyos lakatlan szigetre, akkor az mi lenne? Jó. És ha nem szeret olvasni az illetőm, Gerner András újságíró, televíziós, szerkesztő, riporter, a következővel búcsúzom tőled. Tudod, mivel? Kitalálod, akkor küldök, mit tudom én, egy angliai fekete kis matchbox-taxi. Na, mivel búcsúzom? Mi jutott eszembe? Pedig tudnod Azzal, kéne. Hogy, tudnod kéne. Vagy rádiós, rádiós dolog lesz szerintem. Mm, nem. Hogy, nem. Vezessen a hang... Mond? Nem? Micsoda, hogy vezessen a... Akkor nem, akkor, nem, akkor nincs tépen. Nem azt hittem, hogy valami rádiós ilyen elköszönés, duma, valami, nem tudom, hangtársak előre. Vagy valami... a, hangtár... a mikrofon legyen, meg a hangszóró a hallgatók legyen. Igen, legyen. Igen. Tudod, mi most lemegyünk, te is és én is megfogjuk, hogy kimész a kilincset, és kimegyünk, sétálunk egyet. Vagy hát mondjuk gymel, nem ketten, be, ezt, tehát ezt nem veled fogom... fogok, csak hogy ezt... tegyünk magunkért fizikálisan. igen.